أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي شاء من, من نفس واحده عندها دليل عقلي ذكر په قدرت او طاقت او وحدانيت د الله باندې یعنی آیات کې کومه مسئله ذکر کیږي کی انسان غيږی سوچ کی سوچي ګزارله قدرت او طاقت او وحدانيت غو بيځني او هو الذی الله تعالی غزاد ته انشا چې پیدا کړی تاسو لرا من نفس واحده د یو نفسنه چې حضرت اجم علیہ الصلوۃ والسلام دے داغن اللہ جل جلال ہو دا ټول مخلوق آ پیدا کو و مستقرون و مستودعون سمستقرن فلکم مستقرن ستاسو لپاره اغذای دے کراوی دے او زید قراری نه مراد المستقر في الارحام یا في الرحم دما بمه لگی او مستودع او زید امانت کې دوه زید قراری دی او زید امانت کې دوه دی والمستودع في اسلاب الرجال او ش هغه نو رسالو کې د انسان د پیدایشی کوم مادره نغه د سړي بشاكي قملا هي نو مالای مفسرین دا کړي مستقر ومستودع نو مستقر پر احیمونو د مینو کې شو او مستعدا افی صل بی رجال شو بی رجال. او بازی وی دا چه دا پرا مستقر شو من خلکه من المخلایک فستقر رفی لارد کم چه پیدا شو دی نو دا غی دا پرا زمک زید کراری شو دا غی دا پرا مستقر دی دنیا راغلی او د چاده پر مستودعه ده ملم مل يخلق بعدو چې لا تر اوسه پورې پیدا نه دي دا غي د پر مستودعه ده غي د بلارانو په شاغانو کې دي اغيبا لا پیدا کېږي دا غي د پرا زید او امانت کې ده چې اغه د بلارانو شاغانې نور مانی شي وي دي د راجه مانی ني بازو استاوس پر مستقر دی زاده قراری ده نو هغه جنت ده. مستقل قرار بني سي او دنیا وديعت زانه دلته سراز د پاره مستودع ده نو بهر حال دا مختلف معنی دي ف مستقر استاذ پاران زیدن قراری دی و مستودن او استاذ د پارا زیده سپارلو ده زید قراری او زید سپارلو شو زید سپارلو زید امانت کیدو ندی ځایونکی رحیم کید پلر پشا کې قبر کې برزخ کې دا مختلف معنی شوي ديګ انسان زید په زی ضمانت کیږي کی په مخ کې روان نه او بیا اخیری زید قراری اغده انسان ده پارا جانت ته. قد فصلن ال آیات تاکیک سرا تفسین سرا بیان کنی دی منگا ال آیات ایتنا لقاو من دلائلو ال آیات الدلائل لقاو من دا کم دفارا یفکہونا چیغی پوئیگی بلدنین وَهُوَ الَّذِيَ الله تا لاز تی زله من نه سما چې راورې دوره ځنا ما ان اوبوولره پهرجنا پهله موګره او بااسو به په سبب د د اوببانې نهباتته کللهشي ان زغونه د هرر یوشي حاضرن اخزه اغ ش لا را زرغون کی نبات نبات د زرغونه وړو کی بوټه ا بیا داغه نا حاضر احذرا شنش نو بوټي دیونی جوړی شي نو فاخرجنا لو هی مونږ راو باسو منه د دکنبات نا د دغ زرغونینه احذرا شین بوټه نو خرجو چې مونږ راو باسو منه د دکن د دکینه حب مترا کې باغدانی یو د بل متراکی یو دبل بل لپاس نو گوره د کیلو میو تا ورا. دا جوارو تانو تا ورا. دا غنمو تانو تا ورا. متراکی بی یو دا بل لپاس رکوب کدی سوری. نو خرجو منگراو باسو منهو تا دی بوٹینا حبا متراکی باغ یو دبل بل لپاسا. و من النخل او د کجورونا بین طلعی ها دا غوطه دا غینا. طلعون... کِنوانٌ مِنْ طَلْعِهَا ذُرَاغِينٌ كِنوانٌ دَانِيَةٌ كِنوانٌ أَغُنچِي دَانِيَةٌ النِّزْدِي رَكَتَ زُڑَندِ وَمِنَ النَّخْلِ أُذْكِرُونَ مِنْ طَلْعِهَا ذُرَاغِينٌ كِنوانٌ أَغُنچِي و اخرجنا جنلاتین اللاوی منگرو بازو جنلاتین باغونا من اعنا بندان گرونا و زیتونا او دخوننا زیتونا و الرومانا او دانارنا متشابهن و غیر متشابهن متشابهن ورکو هما پانی یوشنی شنی شنی پانی و غیر متشابهن سمرو متشابهن ورقه وغيرها متشابهن سمروها ټول بوټو غامي وي ا پانی شنی وي امي وي بلشانی دی یو بل نه بدللی اياده زيتون او رومان تراجله متشابهن ورقه ما تسنیا کې د دې پانی تقریبا تقریبا دانار پانی او د زیتون پانی دا کتا سوی نه د کوم را فرق نه پوشی متشابهن ورقহুما د دې پانی او شانی زیتون او رومن انار لک برکی د زیتون د چی د سه خړوال غونته کی, کی او دا غه ته کشنیشت نور هغه یوشانی تقریبا. وغیر و غیر متشابهن ثمرهما او دا دې میوی هغه یو بل پشانی د انار میو غټي دا دانی دا سری او زیتون دانې غبدلي وړي وړي بلورونه لګاټي وانظرو تعسو ګر الى ثمر هي هغه میوې د دیتا اځا پاغه وخت کې اسمر اچ میوولې سي او اجر هغه پخېدو د دیتا اپو خالي د دیتا چې په خشي بیا سم راخون کې د ټولو تو ګر پدې کې د الله په قدرت باندې په وحدانيت او په طاقت باندې دا آقل انسان دا پر دلائل موجود دی انظرو تاسو گرہ سوچکا الہ ثمری میوید دیتا اذا پاواغ وقکی اثمراہ وقکی چدا میوور کبی وینعی ہی ینعی ہی الہ ینعی ہی اغا فخیدو دیتا اِنَّ فی ذالکم یکنن پدیکے لآیات لآ دلائل دی لِقَو مِن داکم نپرا یؤمنون چیمان لری اِنَّ فی ذالکم یکنن او پسې الله جلله جلاللو رد شرک ش بیا او اسبات د توید کوي وجهلو الله ودي ګر زولی دي الله تاله شکه شان شکه جنې شکان د جنناونه و, شرکا شرکا و خلله کو هم تعالی حال دا دی چې الله تعلا پې دا کړيديدي جنناو لره له وخرق له وديگر زوليدي له دي الله تعالى ده پرا بنين ازامن وبنات نولنا بيغير علم بدون اي دليل بغیر دغه د دليل نقلينه برنا هکا سبحان هو قد علل عن الابن والبنت والشريك سبحانه او فږیدله ل را او دو او چتهله تله ما دااسنه یا صفونه چې بیان کوي بې او سماوااتې پیدا کوون کې الله تاله د اسمماننو دلی لااکلی. با دیعو السماواتی ناشنا پیدا که انکی دا اسمانونو ده والاردی او د دزمکو ده انا یکونو لهو سنگ بچی د الله ده پرا ولدن بچه ولم تک لہو حال ده د چی الله ده اللہ تعالی ده پرا صاحبتن بیبی اللہ ده بیبی نا پاک ده نو بچه ده کمی غالی را ده بچی ده ضرورت شده نی بیبی ته ضرورت شده اللہ پاک ده ولم تکل او نشته ده الله تعالی ده پارا صاحبۃن بیبی وخلق کل شین پیدا کړه ده هر شی لرا او هو او د ک اللہ تعالی بكل شیء علیم پار یو شی باندې علیم پوی ده نو کنا کله د علم مخ کی ذکر شي ورپسې داوا مخ کی چی ذکر کیږي کی داوا وی وتا او چې کله د دلیل نه رسو ذکر کیږي بیا وتا سماره سماره تو تاسو سمعو اصول کی ویلو نو دا سماره ده د لایلو ده چې کم دلایل الله ذکر کولو څنګه دې اشاره کړي چې دغه متصرف ذات دغه د نعل واله دغه سیزون واله د دې پیداکول واله دکه الله دې بس دکه دې ذالکم الله ذالکم دخکچ دې الله هو الله تعالی دې ربکم فعلونکس تاسو دې دا دور سیزون ستا سو در پالنی پیدا کری دي لا الہا نشت در حق د در بندگی هو مگر حا دی خالکو کل شین پیدا کن کدر یوشی دی فعبدو عبادت داغو کے وہو آدکان لا تلعالا کل شین پر یوشی بنی وکیلن کارساز دی محافظ دی لا تدرکو الابسارو لا تحيطه الابصار احاطه نش کوله په الله تعالی باندې نظرونه یا سترګي الصار جمع د بصر ده جاريته مو سترګي او ابصار بصر جمع ده نو بصر قوت الباصره تموي نو قوت الباصره مانا نشي ګيرو له الله تعالی لنظرونه چې نظرونه ويني او یا نشي ګيرو را راګيرو له الله لرا اغه سترګي چې په الله حاتوک یې الله ويني وه او د کلله تالا چې د یو دریکل ابصاره را ګیرې نظرونو را راګیر ټولګو لره ټولستر کې چې شو اغاله دسترکې ونی او ددي ا هغه مفصرهتون مینی وهو والله توی په د کلله تاله چې د بایک بین دی باریک لیدونکې بایک نه بایک شونی ال خبریر او خبردار ده هر یو شبان دی لا تو دریکل و دینه حتا مراده ده الله په ذات باندې حتا څنګه چې ما ته الله سنخ په د کسي انسان وې نه چاله ده سنه جوړ نه اوذ بالله من ذلک الله په ذات څوک حتا نشکوله حتا منفده انور دیدار ده نو هغه با اخرت کیږي کی کی او حتا چې دا ممنود ده الله په ذات څوک حتا نشکوله حتا ګیراو چې بالکل اندام اندام هرځه هغه ته پاکستان په کې پاري باندې اورسه کې نو حتا اغاله نسترګ نه شي کولی وهولله توی د کاله دله چې د باری کلیددون کې خبردار دیر یو شبان دی قد جا کومته کېږ سر راغلیته استابسا ایون دلیونه دیل عبرتونهمررب کوم د جانب درافستانه. د جانب درف ستاسونه پهمن سره اغ دلیلونو ته فمن من اب سره وهاتباره چا چیک تلې دللو ته عبررت یجد کو فلی نفسې نو پای د د نفس د لپره ده ومن عامیل بسیر اوڅوک چېدي د لالو نلون شو نوفې ها وبالې په دبانې دی وما الی کو موځنیمه په تا زبانې په حاف زن حفاظت کوون کې. بی مجبرین، ایتا سو مجبوره کم پا عمل، وَكَذَٰلِكَ هُمْ دَكَّرَنْگِ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ اللَّهُ يَمُقْ بَيَانُو دَلَایِلُ لَرَا وَكَذَٰلِكَ هُمْ دَكَّرَنْگِ اللَّهُ تَلَاوِ يَمُقْ بَيَانُو دَلَایِلُ لَرَا وَلِيَقُولَا اُدِدَا پَارَا کې دَا خَلَقْ يَامَدْكِ د کافرانو باندې حجت قائم شي سوال ہے انکار نشي کوله اتمام حجت کو وليقولوا بل د لپاره چوي کافران درستا تا کړي واله نو بای نه هو او د لپاره د بیان کو قران لرا لقوم من قوم تا يعلمون چې غي پوئږي اتب اتبداري کوي پیغمبران دحید دی اته بدار کوه ما د غ ایی کمرب ب چې وه کولشيتا ته د جانب ضرپلله لا الله نشته حق هزار د بندګ الله هو مګه دی د خبرې ته مګوره راضوکه ن مشرقی نه د مشرکانو د شررک انا اكيدت المشتكين پریدوا وشریک ناراض نه غته دعوت او داګه کیدا پریدوا ولو اور پسې الله جل جلاله فرمای چې موږ هر انسان د اختیار ورغلی او مجبورول غوښتې موږ هر انسان نه په زور مسلمانون ام متسن نه مطلب نه دي ولو شاء الله کچره غوښتې الله تعالی عدم شرکهم د دې شرک نکولې لے چې دې شرک نکني نکی زوره بندو لے وي ما اشرک و دې په شرک نوکڑے وکړې تسلی د نبی السلام ته ما جعلنا قومنا د ګرځول تعال را عليهم بدی باندې حفيظا حفيظا لعمالهم من الضلاله کته دې عمل د ضلاله نه بچي ته مون صرف دعوت ته و ما انت علیہم نیت علیہم پدی باندے بیوکیل انکار ساز ان کے دامال ہوتی دا ور دعوت دا دعوت دوران کے دی بوتانو ته کنزل مکو دی بستا خدای ته بیا کنزل کی بوتانو ته کنزل کول جائز دی سگنان ل راہ عبادت تو ات او تا. جہر کلد حرام د پر یا سبب او ذریعہ گرزی نبیا حرام ل غیر ہی دی. ده بود ده کنزل که استخده نو بیا مکاو. او کنه ده سینه ده ده توعات ته جائز ده خدا سی وقت که غب یا گونا ده زکه ده حرام لغیرهی بیا ده حرام ده پار زریع کرده ای بیا استخده ده کنزل والات تهصبحبللهنا الَّذِينَ سکنزلمه کوه الله نهغ بابوتهېباتې لوته ی دوونه چېدي وتي بعدت کوې مندونله هېما سواده اللهنا پهی صبل الله وررن کنزلبو کدي الله تعلاتهان د چې د عادوند د وجه د دشمنه نه د د ظلم نه به غیر علم بر نحکا په جهالت سره به غیر علم په جهالت سره به غیر د علم تنعفوي سره كذلك اود كرنګي زين الله يمن خستکړي دي لكل امه ذ هر یو امت فاره عملهم عمل <سؤال> ددی <سؤال> سم اله رب دهم بیا دی پالن <سؤال> کې خپلتا مرځ وهم واپسې دریدا پيو نبه وهم پس خبر ور کديتا الله تعالی بما پاسو کانو یا عملون چې دیمه سن عمل کاو واق سمو بالله هودي پخ کسمونه خللې دی بالله تعالی واق سمو دی کسمونه خللې دی بالله الله تعالی باندې جا د مانېیم په پهو کسمونهو خپلو سره لا انجات هم آتون ک چر را شدي دا آتون یوه نخه یو مجزه لا یو منن نه بهې چېدي به پاغې باديمان راړي د تاته خبره کويخواله پر میکل جو غوررکه ان عمل آیا تو یکنن مجزات چېدي انډ الله په اختیار دا الله کدي. وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَوْ سِشِ خَبَرْدَرْ كَتَتَ اے پِغَمْبَرَا اَنَّهَا يَكِنًا دَا مُوَجِزَةِ چِدَا اِزَا بَا وَكِ جَادْ جِدِی رَاشِ يُؤْمِنُونَ دِی وَإِمَنْ رَعِي لا زائده ده خواه لا مانا نگی تا تسپت ده چه بس دا موجِزَةِ بَرَاشِ دِی وَإِمَنْ رَعِي ولی اور بس علت ته نقلب افيادتهم ونقلب افيادتهم الله يمنعوا زلون تديد حقنا وابصارهم وابصارهم مستر كده تديد ليدو حقنا افينتهم عن قبول الحق وابصارهم عن رؤيه الحق ولي كما لم يؤمنوا لما لم يؤمنوا لما لم يؤمنوا تدوي وجهتي ايمان ایمان به به النبي عليه السلام اول مره طاول کرد باند عين اذن ونظرهم افريد دي لرا في طغيانهم پسر پسر کي ددي کې يا مهو نا سرگردانا حیران سرگردانا بس دغه پورني